del districte de Santa Andreu de Palomar, Radio Trinitat Vella. Frances Francis, FM. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Radio Trinitat Vella 91.6 FM. El 20,4% de la població de l'estat espanyol, un de cada cinc habitants, es troba en risc de pobresa i, per tant, no pot consumir aliments bàsics regularment. Davant aquesta realitat, el Banc dels Aliments i l'Obra Social La Caixa posen en marxa la campanya Cap Nen Sense Bigoti, amb la finalitat de recollir llet a favor de famílies en risc d'exclusió social. La campanya ha començat amb una primera donació de 100.000 litres de llet per part de l'obra social de la Caixa. Tot i que la llet és un dels aliments més sol·licitats per les entitats socials que tenen persones en risc d'exclusió, no es pot cobrir la demanda de 13 milions de litres. Amb aquesta quantitat es garantiria el consum mínim de llet d'un litre per consumidor i setmana. El director del Banc dels Aliments de Barcelona, Eduard Arruga, va explicar que 252.000 persones ateses pels bancs d'aliments catalans presenten una dieta deficitària en llet, de les quals 50.000 són nens d'entre 1 i 12 anys. Arruga també va recordar que dels 30.000 3.070.000 litres de llet que es van repartir l'any passat, prop de 600.000 els van comprar al Banc d'Aliments per cobrir les necessitats de totes les famílies. El director general de la Fundació Bancària de la Caixa, Jaume Giró, va destacar la importància de la llet en la dieta i va qualificar la campanya d'innovadora pel fet d'estar centrada en un únic producte, la llet líquida. També va assegurar que la llet és un aliment del qual el Banc dels Aliments fa curt, d'aquí la necessitat immediata de la campanya. La recollida es farà la setmana que ve, entre els dies 20 i 24 d'abril, a les 1.442 oficines de la Caixa, les llets dels jubilats de l'obra Social, al Palau Macalla, al Cosmo Caixa i al Caixa Fòrum de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. Tot i així, fins al 20 d'abril es poden anar fent donatius per diversos canals electrònics. Comencem d'aquesta manera una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'AFM. Això és tot un poble que us parla i acompanya Gemma Hermoso, pa Pau Oliveras i Jordi García.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 Comença parlant del lliurament del Premi Biblioteca Pública i Compromís Social. L'acte de lliurament del Premi Biblioteca Pública i Compromís Social es va fer ahir a la tarda a la Biblioteca del Bon Pastor. La biblioteca, que treballa des de fa, any... des de fa més de 10 anys per la inclusió social i digital de persones del barri en risc d'exclusió social, ha rebut el guardó pel projecte Teixint una xarxa d'oportunitats, projecte socioeducatiu per a infants i joves. L'acte va comptar amb la participació del regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, de la presidenta de la Fundació Biblioteca Social, Adela de los Moner, de representants d'entitats per a infants i joves del barri del Bon Pastor i de la directora de la Biblioteca Virgina Cierco. El premi està convocat per la Fundació Biblioteca Social. Teixint una xarxa d'oportunitats, treballa per a la inclusió social i la inclusió digital. La seva finalitat és generar oportunitats mitjançant l'educació a totes aquelles persones que tenen més dificultats socioeducatives i se centra especialment en infants i joves. El jurat ha dit que es tracta d'un projecte madur i ben argumentat que compta amb una llarga trajectòria ja experimentada. Un projecte transversal integrat en la complexa realitat social social del barri amb programes especials per a la integració sociolaboral d'adolescents i joves. A més, incorpora la figura de l'educador dins la biblioteca i col·labora amb agents socials diversos del barri i de la ciutat. Pot convertir-se en un model per a altres iniciatives situant l'acció de la biblioteca com a motor de canvi i d'integració social. Anem a altres qüestions, ara el que volem és parlar-vos de la parlamentació del Pla d'Educació al Districte de Sant Andreu. El Consorci d'Educació de Barcelona i el Districte de Sant Andreu han presentat el Pla d'Educació per a l'èxit escolar 2014-2016 del Districte de Sant Andreu a la Sala Andreu Cortines del Districte de Sant Andreu. L'èxit escolar ha esdevingut en els darrers anys un objectiu prioritari dels sistemes educatius europeus. Tothom està d'acord que, en la línia dels plantejaments de de la Unió Europea en Educació i Formació, cal assolir millors resultats escolars i incrementar el nivell formatiu dels ciutadans i les ciutadanes. La millora de l'èxit escolar, a més d'incrementar les oportunitats de l'alumnat perquè permet la seva continuïtat en els ensenyaments postobligatoris, és l'indicador més objectiu de la millora dels centres i de la competència professional del professorat. El Consorci d'Educació i el Districte de Sant Andreu es comprometen a aconseguir aconseguir incrementar curs rere curs el nombre de graduats en l'educació secundària i el percentatge dels alumnes que continuen els estudis en, en ensenyaments postobligatoris, per tal de reduir tant con sigui possible l'abandonament prematur. Per aquest motiu, els darrers cursos, el Consorci ha impulsat actuacions dirigides a l'èxit escolar en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, a través del district, dels districtes i de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, l'IMEP. Aquestes actuacions impliquen també la inspecció, i especialment als centres i al professorat, perquè el més important perquè els alumnes obtinguin bons resultats és la seva feina diària, en la qual han de mantenir sempre un alt nivell d'exigència sovint en situacions d'alta complexitat, de vegades en contextos socials desafavorits i han de saber respondre a necessitats molt diverses treballant en equip i aprofitant les possibilitats que ofereix l'autonomia del centre. Doncs tornem ara cap al barri del Bon Pastor per dir-vos que les entitats tornen al Centre Cívic del Bon Pastor, que s'ha reformat i ampliat. El centre cívic del Bonpastor ja està en funcionament després de la reforma i l'ampliació que s'hi ha fet. Malgrat que les obres han durat més del previst, gairebé tots els espais ja es troben a ple rendiment i les entitats ja han tornat a programar tallers. Ja ha entrat en funcionament la reforma i ampliació del centre cívic del Bonpastor. En total són set, les entitats que hi tenen seu i que ofereixen diferents activitats. A més, la direcció del centre, adjudicada a l'empresa Lúdic 3 durant dos anys, prorrogables i ha programat diversos cursos, exposicions, espectacles i cicles de música a partir de final d'abril i fins al mes de juny. Les obres, que han durat més el previst a causa de la suspensió de pagaments de la constructora adjudicatària de la reforma, han tingut un pressupost de prop de 800.000 euros i han permès reformar espais interiors, guanyar 350 metres quadrats i millorar l'accessibilitat de l'equipament. I ara ens cap al barri de la Sagrera perquè l'Institut Woodman celebra 50 anys amb la mirada posada al nou centre de la Sagrera. Aquest 2015, l'Institut Gutmann compleix 50 anys de dedicació a les persones amb discapacitat. L'efemèride coincidirà amb una tornada als orígens de l'entitat, ja que enguany s'iniciaran les obres d'un nou centre de la Sagrera, al mateix solar on es van ubicar el primer hospital. L'equipament inclourà una cinquantena d'apartaments tutelats i una clínica neurològica. El nou centre de l'Institut Gutmann s'alçarà a la confluència de l'Avinguda Meridiana amb el carrer de Gard i Lasso, el mateix solar on el 1965 va néixer aquesta entitat. L'equipament tindrà 14.500 metres quadrats de superfície distribuïts en cinc plantes. Els pisos superiors s'hi ubicaran 50 apartaments totalats per a persones amb discapacitat. Els habitatges estaran condicionats per poder-hi moure en cadira de rodes. Els usuaris disposaran, a més, de sales d'estar comunes i servei de d'abogaderia, en funció de cada cas, si podrà viure en règim temporal o indefinit. L'edifici també acollirà una clínica neurològica que complementarà la tasca que des de fa 12 anys realitza el centre de Badalona. S'hi tractaran patologies relacionades amb la neurociència que fins ara no havia abordat l'Institut Goodman com la demència, la salut mental o les alteracions en infants. A més, el centre inclourà un gimnàs de rehabilitació, una cafeteria oberta al barri i un aparcament soterrani de dues plantes. El projecte, que ja es va posar sobre la taula el 2009, té un pressupost d'uns 15 milions d'euros i està previst que s'enllesteixi el 2018. Últim apunt abans de cloure aquest primer repàs de notícies. El que volem informar-vos ara és del Centre Cultural Can Fabra que us ofereix l'exposició Francesc Macià, una Catalunya lliure, justa, pròspera i gloriosa. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre 24, us ofereix fins al 30 d'abril l'exposició Francesc Macià, una Catalunya lliure, justa, pròspera i gloriosa. Doncs aquesta exposició es pot veure de dilluns a dissabte de les 5 de la tarda a les 9 de la nit. Francesc Macià és la figura política més important i més estimada de la història contemporània de Catalunya. Aquesta exposició itinerant permet descobrir les claus que van dur a un tinent coronel d'enginyers de l'exèrcit espanyol esdevenir el líder de l'independentisme català. Permet conèixer amb més profunditat a qui millor va saber expressar en paraules i fets el nostre somni col·lectiu, una Catalunya lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa. Aquesta exposició doncs, es pot veure al passadís de l'Auditori de Can Fabra. És organitzada per Tot Història i Associació Cultural i col·labora a la Fundació Josep Irla i el Districte de Sant Andreu Centre Cultural Can Fabra. Molt bé, doncs d'aquesta manera notres que comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! que no et pugui agradar de deixar anar una altra mentida en la teva mida Pode callar basant les paraules a qualsevol calaix per no deprimir-te o fer-te baballar saber que és rumir,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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i aquesta setmana ens hem de congratular especialment perquè s'ha doncs, posat en marxa la, el, el centre cívic del Bon Pastor, però també s'ha donat un premi de la Biblioteca Pública i Compromís Social a la Biblioteca d'aquest barri. I per parlar d'aquest barri, doncs ens n'anem cap a l'associació de veïns del Bon Pastor, on tenim a José Maria Faldo, que és un dels membres d'aquesta entitat, perquè ens en parli una mica de com està funcionant el barri del Bon Pastor. Eh, Xema, molt bon dia. Bon dia i disculpeu la l'afonia avui. <ríe> <ríe> bueno, no passa res. Doncs explica'ns, perquè avui, eh, bé, aquests dies esteu celebrant moltes coses, no? Moltes, moltes. Aquí estem de celebracions. <ríe> <ríe> <ríe> molt bé, molt contents. Sí, mm. sí. O sigui que el centre cívic ja ja pot funcionar aquests dies amb total normalitat, no? Sí, sí, sí. Uh, normalitat. Hi... Mm, molt bé, l'altre dia ja vam fer una assemblea de veïns, el uh -huh. tema de la remodelació de les cases barates. La sala d'actes va aguantar 200 i escaig persones uh -huh. força bé. Vull dir que està ja a tope. Dir. Uh -huh. Funciona, funciona, funciona. Perquè hi ha moltes entitats, no?, que estan arrelades amb el centre cívic. Sí, pràcticament totes les entitats tenim relació amb el centre cívic. Uh -huh. Algunes tenen més activitats i altres, com nosaltres, que tenim uh, locals propis, doncs uh, no els fem, servir, els fem servir més puntualment, no uh -huh. cada dia. Uh -huh. També hem de dir que el centre cívic doncs, ha aconseguit una accessibilitat que permetrà doncs, realitzar actes que fins ara no, no era possible. No? Sí, el centre cívic des de que es va fer ja tenien prevista una, una planta més, el que mm. passa que no, estava, no tenia sostre, però bueno, era una de les coses que quan es va fer es va calcular ja que eh, en un futur per ampliar-lo es podia fer. I ara, amb els diners del Pla de Barris, que es van aprovar l'any 2010, doncs, finalment, ens ha tocat i s'ha fet la remodelació del centre cívic. Uh -huh. molt, molt, molt necessària. Uh -huh. També hem de dir que ahir es va donar el premi a la biblioteca del Bon Pastor. Sí, sí, és un orgull. Hi ha un... molt, molt bé, molt bé. El projecte social amb infants i joves que porta a la biblioteca és fantàstic aquest premi fantàstic per moltes raons uh -huh. perquè quan van començar la biblioteca aquí, un dels problemes que teníem precisament era uh, que el, hi havia gent jove o nens que no sabien utilitzar-la i que doncs eh, amb el, el seu comportament diguem, no, no era massa adient per una biblioteca i ara no només això s'ha resolt sinó que hi ha un projecte molt interessant no només de, de lectura de nens i tal, però sobretot social, que, que avança. I uh -huh. el Premi de, de la Fundació, que penseu que n'han donat 8 a tota Espanya, i uh -huh. un és el del Bon Pastor, un uh -huh. projecte que la senyora de la Fundació explicava que es pot eh, exportar a altres biblioteques d'arreu, de, de, no? de, de, de qualsevol ciutat. Mhm. Uh -huh. També hem de que des del Bon Pastor també s'estan realitzant diferents programes socials, oi? Eh? Sí, sí, sí, el Pla de Barris precisament eh, el que feia més en eh, referència, on s'ha treballat més, eren en projectes socials. Uh -huh. I quines activitats esteu preparant ara? Ara, doncs mira, hi ha dues celebracions importantíssimes. Uh -huh. Una és la del cinquè aniversari de l'arribada del metro al Bon Pastor. Uh -huh. ja fa 5 anys que tenim parada de metro és una data molt important per nosaltres uh -huh. aquests dies que surt la notícia dels 90 anys de metro a Barcelona uh -huh. doncs, i que és també per, per l'abril uh -huh. quan va començar el primer metro a Barcelona, nosaltres l'hem tingut 85 anys després bueno. <ríe> i aquest any celebrem el 5 aniversari molt, uh -huh. totes les entitats del barri estem treballant pel el diumenge 26 feu una festa, un acte uh -huh. festiu, que començarà a les 10 i acabarà a la nit, amb, bueno, amb els diables uh -huh. i la gent de la Coral, i la gent del Centre Cultural de i el Banc del temps uh -huh. i els comerciants, i el mercat, bueno, molt, molt engrescats, molt bé. Molt bé. Doncs hi ha alguna cosa més que ens vulguis afegir? Sí, mira, el... just el dissabte, abans, el 25, a sí. l'escola Bressol del barri també fa de no, deu anys que mm -hmm. també es celebrava. O sigui hem... Vull dir, estem de celebració. Ho celebrem tot aquí. Sí sí, sí, sí, sí. Home, les coses bones cal celebrar-les. Mm -hmm. Les escoles Bresol que eh, tant, tant, s'aguanten sí. en pinces, perquè no ha hagut una aposta pel al nou ajuntament per les escoles Bressol, deu anys... Eh, Vol, vol dir moltes coses i mm. poder celebrar-lo amb garanties de mm. continuïtat és genial. Que s'ha lluitat molt no? per les escoles Grasol. Sí, sí, i es lluita, mm. i es lluita. Mm -hmm. sí, pel, seu pel seu manteniment I que, sí, sí. que funcioni durant molts més anys. D'acord, doncs Xema, deixem que descansis la veu. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu. Molt bé. Doncs parlem amb José Maria Faldo, que és un dels responsables de Duaterma i que funcioni l'associació de veïns del barri del Montpastó. Ara el que farem, si és possible, és parlar doncs, precisament d'aquesta exposició de la qual us fèiem ara menció i que es realitza al Centre Cultural Can Fabra, una exposició que porta per nom Francesc Macià, una Catalunya lliure, justa, pròspera i gloriosa i que sabem que es pot veure fins al 30 d'abril aquí, al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24. Doncs parlarem, si és possible, amb el Pau Inyes, que és historiador i a més és, és l'historiador de la casa perquè sempre que hi ha alguna informació referida doncs, al temes d'història doncs, comptem amb ell. Fem una pausa i tornem.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 Doncs, tal com us deiem en començar el nostre programa d'avui, aquesta mateixa setmana s ha posat en marxa l'exposició Francesc Macià, una Catalunya lliure, justa, pròspera i gloriosa. Aquesta exposició es pot veure al Centre Cultural Can Fabra i cap allà ens en anem per conèixer doncs, l'opinió del nostre historiador, en Pau Vinyas. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, aquesta setmana s'ha posat en marxa aquesta exposició, que és el que podrem veure a hi ha gent que s'acosti al centre cultural Can Fabra. Doncs mira, eh, és una exposició que recrea fa un passeig històric per la vida de la trajectòria vital d'en Francesc Macià, uh -huh. que va ser el primer eh, president de la Generalitat eh, restaurada. Uh -huh. I diem restaurada perquè la Generalitat de Catalunya va funcionar fins al 1714, uh -huh. que Felip V la va abolir i va desaparèixer, i el, el, amb el triu de les forces republicanes del 12 d'abril de 1931, dos dies després, dimarts, es proclamava la República Catalana, uh -huh. i tres dies després, aquesta República Catalana es devenia eh, Generalitat de Catalunya recuperant doncs una institució històrica que ja havia existit a Catalunya. Uh -huh. Per tant, al eh, 1714 es refereix precisament a aquesta data que cal explicar sí. la mare, no? Sí, eh, Francesc Macià és un personatge vital perquè és un home que ve de família benestant uh -huh. és un home que podria haver tingut la vida resolta com a militar perquè aquest senyor, eh, la seva dèria era ser enginyer i en aquella època els enginyers si volien triomfar, si volien tenir un lloc, doncs s'havien de, de llistar l'exèrcit. Mm. Ell, els seus inicis són, són inicis d'un personatge de família d'enestat, espanyolista, mm. i que va evolucionant al llarg de la vida. Per què aquest, aquest canvi eh, tan radical de l'espanyolisme a l'independentisme? Doncs, com ho ha dit, eh, eh, ell volia ser enginyer, ser eh, llista a l'exèrcit, fa carrera militar, mm -hmm. podria haver estat un, una persona que, eh, obeint ordres, podia haver arribat molt lluny, però eh, resulta és un fet que va passar al 1905 amb la llei de jurisdiccions, doncs va sortir un acudit irònic amb un setmanari satíric, el Cucut, Uh -huh. i allà doncs, es coneix com el Setz del Cocut i militars eh, espanyols van assaltar la seta del Cocut i de la veu de Catalunya que era la, el diari de la lliga regionalista i aleshores aquí en eh, Macià com a militar no va voler signar un manifest de suport als militars assaltats uh -huh. és aquí quan en Macià s'adona doncs, que, que això no és el que ell li convé S'adona doncs, que té un arrelament molt profund en la terra en la qual l'ha vist néixer mm. i a partir d'aquí doncs s'advereix primer la Lliga i després ideològicament va evolucionant i ens el trobem que el 21 doncs, eh, funda un partit que és estat català. Mm. una organització política doncs, eh, proponga la independència de Catalunya i convertir-la en una república catalana. Uh -huh. uh, amb la dictadura de Primer Rivera aquest personatge s'haurà obligat a exiliar-se s'exiliarà i serà el que protagonitzarà els fets de premsa de munió uh -huh. el qual es pretenia des de la Catalunya Nord fer un... una conquesta de la península i proclamar la república això és, és traït, és descobert uh -huh. és detingut i arran d'això doncs, uh, comences a ser conegut i agafa una oreola Uh -huh. és desternat a de Bèlgica i des de Bèlgica doncs es dedica a recórrer diferents països latinoamericans amb contacte amb casals catalans i, i a fer ressò de la causa catalana. Uh -huh. I això què fa? Doncs que queda un calatge i aquest calatge doncs eh, la gent eh, de l'interior de Catalunya doncs se n'adona i això fa que sigui un personatge mític i, i que salveix una persona que durant la dictadura de Primo de Rivera no s'ha estat de braços creuats, sinó que ha estat doncs, eh, engegant doncs, eh, projectes i complots. Uh -huh. I això fa que el 31 doncs, sigui la seva força política tot just creada feia 19 dies abans del 12 d'abril, que són les eleccions municipals a tot l'estat uh -huh. espanyol, doncs, resulti ser l'opció més, que eh, votava aquí el Principat de Catalunya. Uh -huh. Perquè el, la gent que es vulgui acostar al centre cultural Can Fàbre, que és el que trobaran aquesta exposició? Allà trobaran uns plafons, uns, uns roll-ups, uh -huh. en els quals, doncs, eh, des dels orígens de, de la seva infantesa fins al dia de la seva mort, el, el llegat d'en Francesc Macià, una, una descripció molt amena és una exposició eh, que, hem, que hem portat a través de la Fundació Josep Irla mm. i aquesta exposició d'aquesta Fundació doncs està mm, assessorada per un historiador de prestigi eh, catedràtic d'història a la Universitat de Barcelona que és en Josep Maria Soler i Sabater mm. i entre els comissaris ja l'Àngel l'Algel Ríos, uh -huh. eh, que aquest doncs, eh, ha fet doncs, el, el discurs, el guió, amb assessorament d'en doncs, Josep Maria Soler i Sabaté. I les imatges, hi ha moltes imatges inèdites. Eh, bé, és una exposició molt, molt didàctica, molt explicativa, que ha recorregut molts indrets de la geografia catalana, uh -huh i del País Valencià i de, i de Mallorca i bé, el que ve a fer és uh, has d'escriure aquest personatge i, i adonar-lo a conèixer uh -huh. i, i que la gent s'hi doncs, apropi i realment conegui una, una personalitat mítica i potser, potser un dels personatges més valorats uh -huh. recordo que es, va, que es feia un programa a TV3 que es deia El, el Sabi uh -huh. i es va, es va fer una mena de concurs Quin eren els personatges històrics més valorats pels catalans Uh -huh. I si no xerrat, en primer lloc sortia, entre els primers llocs sortien en Jaume I i en Francesc Macià. Per tant, la figura aquesta mítica encara té calatge i ja hi ha deixat uh -huh. una petjada molt important. I sobretot, com va dir el director de la Fundació Josep Pesla, uh -huh. era un polític valent. Uh -huh. I avui en dia costa trobar polítics valents. Doncs sí. Uh -huh. Home, de fet, eh, ara ja sabem d'on ha sortit aquesta meravellosa frase de, de Catalunya lliure, socialment justa, econòmicament, però espiritualment gloriosa, que en alguna ocasió doncs, haguem pogut escoltar. Uh -huh. Sí, doncs, aquesta frase resumeix una mica l'esperit de Francesc Macià, que és eh, una Catalunya doncs, on els seus habitants visquin amb un benestar digne que, que una, una Catalunya que pugui ser lliure, que pugui decidir per ella mateixa i, a més, que la llibertat uh -huh. que significa la llibertat per un poble no? I, uh -huh. i, i aquesta llibertat per un poble la representa doncs, en Francesc Macià uh -huh. i aquest, mm, aquesta petjada que ha deixat tan profunda doncs, avui en dia encara és, és reclamada per molta gent no? Uh -huh. si no, doncs, mirem les les tres manifestacions Exacte. que s'han fet de, de l'11 de setembre i el, i, la, i la impressió de, de gent sortint al carrer. Tot uh -huh. això, si no hi hagués personatges com en Francesc Macià i tant d'altres, uh -huh. doncs avui, per exemple, seríem un poble mort uh -huh. i gràcies a aquestes uh -huh. persones doncs encara continuem vius i l'únic que demana uh -huh. és eh, una Catalunya espiritualment gloriosa en tots els sentits de benestar, de cultura, de llengua uh -huh. de personalitat pròpia uh -huh. Molt bé doncs això el que fem des d'aquí és convidar a tots els nostres oients a que s'acostin al centre cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24 que fins al dia 30 d'abril és a dir, encara tenen dues setmanes ben bé que podran gaudir d'aquesta exposició que es realitza de dilluns a dissabte de 5 de la tarda 9 de la nit amb Francesc Macià a una Catalunya lliure, justa, pròspera i gloriosa. D'acord. Doncs, Moltes gràcies per gràcies. la feina que i pel ressò que feu. Molt Moltes agraït, gràcies. Eh, des del Centre Cultural de Can Fabra. Gràcies a vosaltres també Molt bé. per col·laborar. Fins enllà per Sant Jordi. Molt bé. Vinga, fins en Sant Jordi. Molt gràcies. Jordi. Adéu. Gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és anar-nos a escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació perquè, atenció, perquè sembla ser que la Judit Riar ronda per aquí. Així que fem una pausa i tornem. dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs el que fem ara mateix? Anar-nos-en cap al Consorci de Normalització Lingüística perquè ja tenim la nostra companya Judit Riar. Molt bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé Jordi, molt bé. Doncs explica'ns què és el que podem dir des del Consorci per atraure doncs, els nostres oients. alumnes per als cursos intensius d'estiu per tant que si ells, si hi ha algú que aquest estiu vol aprofitar per aprendre català que, que es posi en contacte amb nosaltres i nosaltres li facin els horaris i, i li podrem dir on, on pot anar uh -huh. recordo que el telèfon de, de contacte és 93 2 0356, uh -huh. o que ells poden escriure l'adreça de, no, de correu electrònic santandreu també recordar que hi ha els mòduls de, de càpsules lingüístiques, d'acord que són sessions de 6, 8 i 10, i 10 hores, i tracten temes específics de, de la llengua, uh -huh. poden ser els pronoms simples, eh, els connectors, i són molt recomanables com a complement als, altres, als cursos oficials, els cursos reglats d'intermedi uh -huh. i suficiència. Molt bé. Doncs això, convidem als nostres oients a que s'acostin al centre de normalització lingüística d'aquí de Sant Andreu, al carrer Independència, Al carrer Residència. Residència. Veus? Ja residència, número mm, residència número 15. Que passin de Residència número 15, l'horari d'atenció al públic és de 9 a 2 i dijous a la tarda 4 8, uh -huh. o bé que ens poden en contacte nosaltres per telèfon, al 93 2 03 56. Doncs no sé si tens alguna cosa més a afegir, en principi no. Més uh -huh. d'abans, quan tinguem una oferta més definida us podré parlar d'alguna altra cosa. D'acord, molt bé. D'acord, doncs Judit Riar, moltíssimes gràcies per acostar-te avui als nostres micròfons i això doncs, ja anirem comentant amb més informació a mesura que s'acostin les dates de de la, inscri de la inscripció. No? D'acord, perfecte. Gràcies doncs... a vosaltres. Gràcies. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs eh, parlàvem ara amb Judit Riard que és una de les responsables de... que tiri endavant el Consorci per la normalització lingüística al districte de... de Sant Andreu Molt bé, doncs el que fem ara mateix una nova pausa i atenció perquè el que intentarem ara mateix és parlar d'esports perquè el cap de setmana sense esport, doncs evidentment res a veure Fem una pausa i tornem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 4 compres per Manhattan tant. Que el dólar ara està per terra i en podrem treure profit. Compte un plan, un edifici, unes columnes, rotllo antic. Basti, caram, som a un lloc mític. Fes una foto, és Wall A Ah, tens un col ple de pantalles, terra amb perquet, homes oh, i crits. Perquè ara puja, perquè ara baixa, on hi ha el per fer-se risc. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs aproximadament uns 15 minuts els que ens queden per acabar el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix, donc és tal i com us deiem fa moment, anar-nos en cap al Club Deportiu de Trinitat perquè ja hi tenim mal, ah, An Antonio, molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, com es prepara aquest cap de setmana pel Club Deportiu de Trinidad i com ha anat aquests últims dies, perquè no hem pogut, estar, no hem pogut escoltar el, la teva veu i ens agradaria saber doncs, com està funcionant el, el club, també. Bueno, uh, l'abater sembla que ara respira una miqueta i ja ha sortit de la zona... De, de, bueno, està a descens, però està al tercer lloc la, per sota la, classi, la classificació. Uh -huh. i bueno eh, ha guanyat dos partits seguits sembla que la cosa eh, va millor oh. o sigui, ens hem de felicitar no llavors? sí, sí, sí sí. Uh -huh. és el que hem de salvar la categoria i estem fent el possible per salvar-la uh -huh. i aquesta setmana pues, es toca la materna al, al Racing Ballbona que, uh -huh. que també és un, un dels equips que està implicat a la zona de descens i a veure si podem podem revivar una miqueta la mateixa. A veure, home, el que sí que hem d'intentar és salvar totes per totes la, la categoria i que es mantingui a, a la taula de la classificació. Sí, sí, sí és, és el que estem desitjant. i ja, miren, han fitxat o quatre jugadors per, per intentar salvar la categoria, perquè jugar mm. a quarta, és, és el, bueno, parlant malament, és el cul, el cul del món. Sí, és una mica, una mica complicat, doctora. Eh, Exactament. Uh -huh. I, bueno, i anem, anem lluitant, anem passeig de passat i a veure si podem, podem intentar salvar la categoria. I aquest cap de setmana que és el que podem esperar del, del Club Deportiu de Trinidad? Quines categories juguen? Quin... Bueno, juguen totes, menys el juvenil que descansa perquè es va a regirar Sant Andreu uh -huh. i és el que no juga. més juguen tots. El, els veteranos juguen a casa amb el amb l'esport invadia, uh -huh. com he dit l'amater jugar amb el Rafi en Vallbona, sí. el Cadet jugar amb les 5 copes aquí a casa, uh -huh. l'Ifantil A jugar al camp del Canyella, uh -huh. l'Ifantil B jugar al camp de la Montañesa, uh -huh. l'Alivín jugar al camp del Cataloni a l'escola industrial, uh -huh. els Benjamins, els dos Benjamins a l'A i el B juguen amb el Badalona, uh -huh i el prevenjament juga també amb el raci en Vallbona i l'escola doncs, juga amb els 5 copes. O sigui que tenim... almenys... tots són de per, de per aquí, no? Sí, sí. Doncs esperem que vagi molt bé a totes les categories i que puguem celebrar-ho aquest cap de setmana. Bueno, això és el que uh -huh. D'acord. Molt bé, doncs Antonio moltes gràcies i això doncs esperem la setmana que ve si podem connectar i podem comentar quins resultats han sortit vale, Perfecte, agrair, agrair per tot el que feu, però el... per no, agrair-te a tu que, que et poses cada vegada que et truquem per telèfon bé, no, no em molesteu eh? Estic molt bé Molt bé, d'acord, doncs moltes gràcies i bé. la setmana que ve tornem A tu, Vinga, que vagi molt bé Adéu bé, bé. Molt bé, doncs el Club Deportiu de Trinidad que jugarà aquest cap de setmana per aquí pels nostres barris Baibona, bé, això és el que ens ha comentat l'Antonio. També dir-vos que a la Unió Esportiva de Sant Andreu aquest cap de setmana, el partit que juguen diumenge a les 12 del migdia, i que serà retransmès a través d'aquests micròfons, doncs se'n van cap a Mallorca. A Mallorca, a Unió Esportiva Sant Andreu, serà diumenge a les 12 del migdia i ens podreu escoltar aquest partit a través d'aquests micròfons, a través del 91.6 de la FM o a través de la pàgina web, que ja sabeu que és www.rtv-migfm.com. Doncs des d'aquí el que fem ara mateix és donar les gràcies a la Fundació Trini Jove per aquest espai que ens faciliten cada setmana i el que fem tot seguit és anar-nos en ja a conèixer què és el que ens depara la nostra habitual agenda del cap de setmana. A veure què és el que tenim preparat per comentar-vos. Molt bé, doncs el que fem només començar la nostra agenda és convidar-vos a treballar aquest estiu. Treballar a l'estiu és una campanya emmarcada en el pla de xoc contra l'atur juvenil i el programa Barcelona Treball Joves, que ofereix informació, eines i recursos als joves amb la voluntat de facilitar el seu accés al mercat laboral, especialment en períodes estiuencs, en què les empreses reforcen la contractació de temporada. Amb aquest objectiu, al treballar a l'estiu s'assuma a altres accions i serveis impulsats per l'Ajuntament de Barcelona a favor de l'ocupabilitat dels joves, com són, entre d'altres, les activitats que durant tot l'any s'ofereixen als equipaments juvenils entorn de la recerca de feina, la millora de competències i la reorientació professional. A més, els serveis permanents de coaching laboral per a joves i d'assessorament laboral i en emprenedoria. Gràcies als col·laboradors de la campanya, la setena edició del treball a l'estiu tindrà lloc no només a Barcelona, sinó també a l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Bassós. I atenció perquè fins al 29 de maig els joves que participin en la campanya podran assistir a més de 50 sessions informatives i tallers pràctics per augmentar les seves possibilitats de trobar feina i per conèixer quin és el mercat laboral de temporada i les sortides professionals que els ofereix. Consultar ofertes al Facebook Ofertes de Feina de Temporada, un espai amb més de 7 set... 7.700 membres en què es publiquen novetats i recursos d'àmbit laboral i es difonen principalment ofertes per treballar a Catalunya i a l'estranger en el món del lleure i el comerç en el sector hoteler i de la restauració a Creuers, parcs d'atraccions i fires. Qui ho vulgui també pot consultar aquestes ofertes presencialment als PJ de Barcelona. Exacte, consultar els netvives del Punt d'Informació Juvenil de Barcelona en què es mostra una selecció de recursos laborals classificats i temàticament i per sectors. I no deixem l'estiu. Volem continuar parlant d'estiu perquè aquella gent que treballi, doncs, no tindrà la possibilitat de gaudir de, de diferents activitats com les que us, de les quals us en parlem ara mateix. Uh, unes activitats que porten per nom munta't el teu estiu perfecte.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 Les entitats organitzadores són responsables del desenvolupament de les activitats que ofereixen. Per mitjà d'un procés d'homologació s'assegura una àmplia oferta d'activitats obertes a tots els infants i amb una relació adequada entre qualitat i preu. Continuem fent, com en edicions anteriors, la modalitat Bressol d'Estiu, que és una aposta per l'estimulació educativa des dels primers anys de vida que a la vegada permet anar avançant en el suport a la conciliació familiar. La campanya de vacances d'estiu, a més, facilita l'accés a les activitats a tots els infants i adolescents de la ciutat gràcies al suport econòmic i de recursos humans de l'Ajuntament. Aquelles famílies i infants que, per motius econòmics o personals d'inclusió, necessiten especial atenció per accedir a les activitats. Doncs mitjançant les diferents activitats de l'educació en el lleure, socioculturals o esportives, es transmeten els valors de la convivència i la companyonia, així com de respecte a l'entorn i es gaudeix del temps de vacances d'una forma divertida i segura, alhora que s'afavoreix la conciliació de la vida personal i laboral de les famílies. La inscripció s'iniciarà aquest dissabte, 18 d'abril, en els horaris establerts per cada entitat organitzadora, per alguns Campus Olímpia que tinguin més demanda que l'oferta publicada realitzarà un sorteig per a l'assignació de places. I atenció, que té a veure Gaudí en Gaudí amb Sant Andreu? Doncs tot seguit us ho expliquem. Un mosaic de Gaudí als peus dels feligressos de Sant Passià. Un mosaic dissenyat per Antoni Gaudí decora tot el terra de l'església de Sant Pacià al carrer de les Monges de Sant Andreu. es tracta d'un dels primers treballs que va elaborar el reconegut arquitecte i artista. De fet, el mosaic és d'estil neoclàssic i dista bastant de l'obra modernista més coneguda de l'autor, tot i que va patir les conseqüències de les revoltes de la Setmana Tràgica de l'esttí de 1909, el mosaic va ser restaurat als anys 80 i es troba en molt bon estat de conservació. L'església de Sant Pacià és obra de la l'arquitecte Joan Torres i Guardiola i es va construir el 1879. Inicialment va ser la capella del Convent de les Monges de Jesús i Maria, però al final del segle XIX doncs, va passar a les mans dels germans maristes i posteriorment es va convertir en església parroquial tal, tal com és ara. Torres va encarregar el disseny de la custòdia, l'altar, el cor, els llums i el mosaic a un deixeble seu, Antoni Gaudí. El jove Gaudí doncs, havia acabat la carrera d'arquitectura només un any abans. El mosaic, que decora el terra d'aquesta parròquia, és considerat una de les obres primerenques de Gaudí. El va fer entre els anys, els anys 1879 i 1881 i és d'estil neoclàssic. És un treball del tipus opus tessellatum, format per peces de mabre i gres calcari de diferents colors. En aquest cas, el mosaic està dissenyat en formes i composicions geomètriques. La majoria són motius florals, tot i que hi destaquen la representació de les lletres alfa i omega de l'apocalipse i principi i fi, i les inicials J i M, que fan referència a la congregació de Jesús i Maria. A més, el passadí central de la nau fa d'eix de simetria i el dibuix es repeteix a banda i banda. El mosaic es va restaurar l'any 1988. El 1909, durant la Setmana Tràgica, l'Església es va convertir en un magatzem, i el 29 de juliol un incendi va destruir parcialment tot el conveni de les monges. Un dels indrets més perjudicats va ser l'Església. Actualment, de tots els elements que Antoni Gaudí va dissenyar en aquesta parròquia, només en queda el mosaic, i encara avui en algunes zones la pedra està enfosquida a causa del foc. Les làmpades i el cor són actualment a les instal·lacions que la congregació de Jesús i Maria té a Sant Gervasi. La resta d'elements van ser destruïts. Doncs això, a veure, què espereu acostar-vos a l'església de Sant Pasià del carrer de les Monxes de Sant Andreu per gaudir d'aquests gravats? Doncs eh, continuem oferint-vos eh, d'altres propostes perquè...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 En el món de les masies, les feines del camp hi havia molt terreny per recórrer, afirma l'historiador. Per això, amb la participació de l'Urdia Espinyol, llicenciada en Direcció i Administració d'Empreses, va posar en marxa un projecte ambiciós, que es complicava a mesura que creixia. Aquesta va ser una de les raons per les quals van unir al seu projecte els historiadors Alexandre Capdevila, Jordi Petit i Ricard Paradís, les arquitectes Alejandra García i Laura Gómez i Jordi Sánchez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 Les fonts orals van ser entranyables. Sense els records de la gent no hauria conegut masies que no estaven documentades, recorda Lourdes Pinyol, una de les autores. A més dels testimonis de veïns, els autors també van buscar informació a les antigues escriptures, contractes de comprovent d'articles, testaments i fulls històrics de Sant Andreu de Palomar, tot per aconseguir que el lector conegui el barri des d'una altra perspectiva. Si som el que som és perquè hi havia gent que abans vivia d'una de, determinada manera", afegeix Pinyol.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 El llibre es pot aconseguir a les llibreties de Sant Andreu i Nou Barris i té un preu de 20 euros. I atenció perquè ara, si ara falten dos minuts per acabar el programa i intentarem comentar-vos una informació que ens ha arribat i és que la Biblioteca Municipal de la Sagrera Marina Clotet acull un club de lectura en anglès gratuït. Wonderful. It was being very interesting. Expressa en veu alta Helena Martínez, una de les assistents al club de lectura que organitza la Biblioteca la Sagrera Marina Clotet, al carrer Camp del Ferro, 1-3, el tercer dilluns de cada mes a les 6 de la tarda. El seu nivell d'anglès és fluid i la pronunciació clara, com ella, la resta de companys tenen un nivell mitjà d'aquesta llengua, interactuen entre si donant la seva opinió sobre el llibre que s'han hagut de llegir abans de la reunió. Doncs ja ho sabeu, amb Helena, avida lectora i veïna del barri, està asseguda Núria Barutel, que espera millorar el seu nivell. Fa 6 anys que no practico l'anglès, tot i que durant anys va ser la llengua que utilitzava diàriament a la feina. L'expressió oral és el, més, és el més complicat i venia aquí a tornar a tornar-me a llançar. segons diu Barutel. Davant d'elles hi ha Joan Hernández, un jubilat que sempre ha pres idiomes pel seu compte i és la primera vegada que assisteixo a aquest club i es nota el nivell de la gent. M'ha agradat i repetiré el més que ve. Això és el que afirma aquest senyor que es va assabentar de l'activitat per casualitat quan va venir a la biblioteca a buscar uns discos. Ells són tres dels participants d'un club de lectura que és pioner a la xarxa de biblioteques de Barcelona perquè els assistents no tenen la llengua anglesa com a materna. Hi ha altres centres que fan aquesta activitat, però amb persones natives o amb un grau de competència lingüística molt elevat a nivell proficiency. En canvi, el nostre club és l'únic dirigit a un públic no anglès, amb un nivell mitjà d'anglès. Destaca Manel Penya, dinamitzador del club, que el 16 de març passat va celebrar la segona sessió amb The Speak Band and The Other Histories. Molt bé. Doncs aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui. Ens retrobem la setmana que ve. Bon cap de setmana. limitat veianuranta upunt